O dia 14 de fevereiro, 1928, o médico bacteriologista escocês Alexander Fleming descobriu casualmente a penicilina, que trouxe grandes resultados para o tratamento de doenças infecciosas. 1942, o navio brasileiro Cabedelo foi atacado por um submarino alemão, Foi o primeiro de uma série de ataques germânicos à marinha mercante brasileira na nossa costa durante a Segunda Guerra Mundial. 1946 O computador Erniak, ou Electronic Numeral Integrator and Computer, começou a trabalhar na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele fazia, em segundos, cálculos complicadíssimos. 1981 Um incêndio no edifício Grande Avenida, em São Paulo, deixou 17 pessoas mortas e mais de 50 feridas. Esses são os fatos que fizeram o no dia 14 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.